Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shurur anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu.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 Wa kulla dalalatin finnar Ikhwani wa akhwati A'azakumullahu bil-Islam Segala puji pujibahnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita Dan di diantara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat iman Nikmat sehat Nikmat waktu luang nikmat keamanan dan banyak sekali nikmat Allah Subhanahu Wataala yang kita rasakan saat ini yang kalau sana kita coba untuk hitung pasti tidak akan bisa dapat kita hitung sehingga hal ini mendorong kita untuk terus berupaya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wataala dan di antara bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala adalah dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sehingga mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah SWT Kita harapkan Allah SWT akan menambahkan kepada kita nikmat-nikmat lagi yang lain Mendawamkannya untuk kita nikmat-nikmat tersebut Dan tidak mencabutnya dari kita Ikhwanifidin a'azakumullah Pada malam ini insyaAllah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran bahasa Arab kita Yang mana kita telah sampai di Dars 8-10 Ad-darsu ats-tsaminah 18, pelajaran ke 18. <coughs> dan pada malam ini insyaallah akan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita dapatkan di pelajaran ini karena ada beberapa hal yang baru. Kemudian juga mudah-mudahan ada tambahan mufradat, ada tambahan kosakata dan juga ada beberapa tambahan mustalah-mustalahat nahwiyah, istilah-istilah dalam nahwu dan juga istilah-istilah dalam uh, sarf tapi eh, sebelum kita membaca Darsu 8 Ashar Ada sedikit mukaddimah yang anda ingin sampaikan eh, Berkaitan dengan eh, Isim Muthanna Ismun Ismu Muthanna Di sini Antum akan temukan beberapa Kata-kata benda Yang menunjukkan dua Menunjukkan jumlahnya ada Dua, dua. Di sini ada kalimat Ukhtani, lalu ada ajaratani, lalu Aidani, matjarani dan seterusnya. Di sini kita perlu uh, menjelaskan bahawa kata benda dalam bahasa Arab Yahuan dari segi al-adad, dari segi jumlahnya, maka dapat dibagi menjadi tiga macam, tiga jenis. Anda ulang sekali lagi kata benda, al-ismu. Kata benda dalam bahasa Arab Yahuan dari segi al-adad. Dari segi jumlah dan bilangannya maka bisa dapat kita bagi menjadi tiga macam atau tiga jenis <coughs> Yang pertama yang kita kenal dengan istilah al-mufurat Yaitu kata e, tunggal yang menunjukkan satu Baik muzakar maupun muannas. Ma Lalu ada musanna Yaitu kata benda yang menunjukkan jumlah, bilangan berapa? Dua Baik baik muzakar maupun Mu Lalu yang ketiga, jenis yang ketiga Yaitu al-jama' Yang menunjukkan lebih daripada dua Jadi ada kata benda yang menunjukkan satu Yang kita kenal dan istilah apa tadi ya Kwan? Istilahnya apa tadi? Kata, kata tunggal? Mufrad. Lalu ada kata benda yang menunjukkan jumlah dua Ini namanya? Musanna Lalu lebih daripada dua Jam. Dua ke atas? Berapa? Jam. Apa Jam. namanya? Jam. Al-jama' Dan insyaAllah di sini anda akan temukan banyak sekali isim musanna kata benda yang menunjukkan jumlahnya dua baik muzakar maupun manah. Mu Tep, kita mulai saja unsuru ialah asfah miyah, subhanallah kita tepat sekali di sini adalah sahmin ashar tepat pada halaman 100 ah. seratus. Tapi ini cetakan baru, cetakan lama? Berhalaman halaman? khamis. Miyah berkhamsa. 105 ada 5 105 ada 5 halaman perbedaan di sini nah sekali lagi alladzi indahu alkitab min ath-thaba'ah antum yang punya cetakan baru ad-darsu tsamina asyru fi pelajaran 18 ada pada hmm. halaman seratus amalladzi indahu alkitab min ath-thaba'ah al-qadimah antum yang punya cetakan lama ada pada halaman fi shafha eh kam ya ikhwan 155 100 5 105 5 setelah 100 baik 105 Tarih, unzuru ilal kitab, wasstami umu jaydan. Ya khuan, di studio, bersiap-siap. Unzuru ilal kitab, wasstami umu jaydan. Mamanah unzuru ilal kitab ya khuan? Lihatlah. Lihat ke alkitab, buku, wasstami umu jaydan. dengarkan dengan baik. Nah, memudahkan ya khuan dan akhwas di rumah, sudah menyiapkan bukunya dan sudah menyiapkan arah turisnya. Kiranya mencatat apa yang perlu dicatat. Nah. Ad-darsu <tuh> thamina ashar. Sudah kita jelaskan pada kesempatan lalu ya ikhwan kenapa di sini asamina asyara mengapa semuanya bertanda fathah Kata bilangan yang murakkab yang terdiri dari dua angka Asamin As ashar 11 sampai 19 maka tandanya harus huh? kedua-duanya harus diberikan fathah kedua-duanya harus diberikan fathah baik yang pertama maupun yang terakhir yang pertama asamina As yang terakhir asyara Nah, kemudian di sini ya, kawan, al-hiwar, dialognya antum lihat di sini terjadi antara al-mudarris dengan uh, beberapa uh, orang yang lain. Di antaranya ada Muhammad, lalu ada Hamid, lalu ada Zakaria, ada Ibrahim, ada Ismail, ada Ali, lalu ada Yunus. Yunus. Masya Allah. Di sini al-mudarris sepertinya sedang berdialog dengan banyak orang di sini. Sebelumnya mana al-mudarris ya, kawan? Guru Al-Ustaz Al-Mudaris bermakna Al-Ustaz Ustaz, Ustaz. Al-Mudaris Al Al Yaqul Huna <coughs> Kam aqan laka ya Muhammadu Kam aqan laka ya Muhammadu Kita baca dulu semua dialognya Nanti setelah itu kita akan jelaskan satu persatu maknanya Li akhun wahidun Li akhun wahidun Wakam uchtan laka, Wakam uchtan laka. Ini pertanyaan masih kepada, Muhammad. kepada Muhammad. Li uchtani, li uchtani. Lalu Al-Mudarris bertanya kembali, Kam ajalatan li darajati ya Hamidu, Kam ajalatan. Liddarrajati ya hamidu hmm. Ini kepada siapa pertanyaan ini ditujukan Hamid nah, Berganti orang sekarang Hamid Laha ajalatani Laha ajalatani Ada perbedaan dengan cetakan lama? Tidak ada? Baik Lalu Al-Muhtaris bertanya kembali Kam'idan Fis sanati ya zakariya Kam'idan Fis sanati ya zakariya Zakaria menjawab Ajaba Zakaria fis sanati aidani fis sanati aidani huma aidul fitri wa aidul adha nah <coughs> la yujtada idan siwa ha siwa hadaini al, al aidaini nah kemudian al mudarris bertanya kembali akan tapi kepada siapa sekarang ikhwan Ibrahim kepada Ibrahim ya ibrahimu Abuka taajirun kabirun Kam matjaran indahu Kam matjaran indahu Aba juban Ibrahim ya khuan Indahu matjarani kabirani Indahu matjarani kabirani Fi khilafah Naam Fi taba'ah khadima Sayyarah Sayyarah Kam sayyaratan indahu Kam indahu sayyaratan indahu كبيرتان سيارت كبيرتان نعم لنها حافلة يعني نعم سيارتان سيارتان سيارتان كبيرتان هكذا طيب ها ها بس لكن الأفضل طبعا من الطبع نتجل الجديدة نتجر نعم سنشره إن شاء الله المعنى بعد هذا كمديرنا على المدرسي يا أخوان يسأل مرة أخرى لماذا السؤال يا أخوان يوجه السؤال إلى من يعني اسماعيل اسماعيل اسماعيل Kam nafidatan Fi ghurfatika ya Ismailu Ismail menjawab Fiha nafidatani hmm. Fiha nafidatani Al-Mudaris yaqul Al-Mudaris untuk kesekian kalinya beliau bertanya kembali Kepada siapa sekarang? Ali Kepada Ali Yun Liman hadhani daftarani Liman hadhani daftarani أجاب علي هما لي هما لي القديمة يعني مصطفى ها القديمة مصطفى أينه كلام المدرس هذا لي لا لي علي لي سواء دفتران دفتران أين مصطفىان لي ليونس, ليونس ليونس يونس زين ما شاء الله في الأخير لم ياتي بعد لم ياتي بعد ما شاء الله سيأتي بعدا <تصفيق> قريب نعم كبريا تراهير لسنا على المدرس دIALOG تراهير انتARA مدرس مع يونس في سيني أنتو لمن هاتان هاتا Liman Hatanil nil mistaratan Ah di sini ada mistar ya ikhwan. Nah. Ada perbedaan di sini? Baik. Apa jawaban Yunus? Huma li. Huma li. Baik. Kita tanya ikhwan ya, studio berapa persen kira-kira ya, ikhwan? Antum paham ya lakuin. 100 insyaallah. Masyaallah, ngerti tuh. 100 insyaallah. Masyaallah. 100%. 100%. Masyaallah. Baik, alhamdulillah. طيب لا نستنشر الكلمات يا اخوان في في البيوت لنتجلكان sekarang ya akhwan makna kalimat-kalimatnya طيب اا <coughs> uh, الحوار هنا يا اخوان الحوار هنا ما معنى الحوار يا الله الحوار هنا يدور بين المدرس و بعض لاله بعض تلامذته نعم La'allahu بعض طلابه تلامذته sini al-mudarris sepertinya sedang bincang-bincang dengan beberapa muridnya sita ya nusut Nah ada kam? Kam tulafuna. Saba. Saba. Uh, Muhammad, Hamid, Zakaria, Ibrahim, Ismail, Ali. Mm. Yus. Mm. Sita. Alhamdulillah. Okay. Muhammad Marotan. Yudkarhona Marotan. Ah. Muhammad sebutan dua kali di sini. Nah. Tapi <coughs> okay, kita lihat pertanyaan pertama yang diajukan Al-Budaris kepada Muhammad. Kam ahan laka ya Muhammadu? Hmm, InsyaAllah di sini tidak ada kata yang baru sebenarnya, Yahwan.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 Kam akhan laka ya Muhammadu kam ma'aka berapa, berapa berapa kam kam di sini menanyakan jumlah ha? jumlah akhan akhan saudara ini mufrad ya kawan ini mufrad tunggal tunggal Laka ya Muhammadu Laka lam di sini artinya kepemilikan na'alam al-milkiya al-milki hmm. berapa saudara yang kamu miliki ya Muhammad wahai Muhammad nah apa jawaban Muhammad? Li akun wahidun. Berapa dia punya saudara ya khuan? Li. Kalimat lam disambung dengan ya. Ya di sini artinya? Saya. Ana. Nah, Ana. sahih. Tadi sebelumnya laka. Ya. di situ anta. Kamu. Sekarang li. Lam ini sini digabung dengan? Ya. Ya. Ya. ya artinya apa ya khuan? Ya di sini? Ana. Ana. Ana. Ana. Ana. Li akun wahidun saya memiliki berapa? Satu, oh, saudara satu saudara Kala, hanya satu enam hanya saudara laki. satu saja laki-laki enam akhun artinya saudara laki-laki wahidun satu Baik sampai sini insyaallah mafhum paham insyaallah baiklah uh, al mudaris bertanya kembali kepada Muhammad wa kam laka wa kam laka wa mana wa ukhtan tan kam berapa dan berapa ukhtan Saudara, saudara, perempuan. saudara perempuan Saudara perempuan Sebelumnya Ahan Sekarang Oh uh, dan Laka Dan berapa uh, Saudara perempuan yang kamu miliki Wahai Muhammad Atau perhatikan di sini ahan. Setelah Ism istifam kam Ism yang terletak setelah Ism istifam kam Dia masuk. Dia mansub. mansub Dan dalam uh, istilah nahwiyah Mustalah nahwiyah ya Kam itu sama eh, Kerudukannya sama seperti Al-adat Kerudukannya sama seperti Al-adat Dan Al-adat membutuhkan Al-adat pasti membutuhkan Al-ma'dud al Dan Al-ma'dud biasanya Kalau untuk kam Atau kita kenal dengan istilah tamiz Al-ma'dud di sini kita kenal dengan istilah Tamiz, tamiz. Kita sekarang belum belajar alat Tapi sebenarnya tidak eh, Sekarang ini Kam istifahaminya, dia butuh tamiz. Tamiz itu isim yang datang setelah kam. Isim yang terletak setelah kam. kam. Dan hukum daripada tamiz ini, tamiz untuk kam, atau al-ma'adud untuk kam, dia adalah no. mufrad mansub. Mufrad mansub. Jadi kata-kata antum lihat dari awal, kam ahan. Lalu kedua di sini, kam ten. uftan. Nanti antum akan temukan setelahnya, sama. Kam ajalatan, kam aidan, apalagi kam nafidatan. Kamat jaran semuanya mufrod mensub. Nah, apa jawaban Muhammad ya kawan? Li uhtani. uhtani. Ada berapa saudara perempuannya Muhammad ini? Dua. Dua. Dua. Berapa total semua saudaranya kawan? Tiga. Tiga. Alhamdulillah. Kembinar sekali. Satu tambah dua? Tiga. Tiga. Alhamdulillah. Akun wahidun uhtani. Ah, di sini kita temukan ada isim Musanna. Ada isim? Musanna kata yang menunjukkan jumlah dua. di mana kata itu ukhtun ukhtani Uchtan. musanna mufradnya ukhtun ukhtun tunggalnya ukhtun lalu ketika kita rubah menjadi musanna apa yang terjadi ukhtani Uchtan. apa yang kita tambahkan rito di sini alif dan nun alif dan nun alif dan nun jika dalam keadaan rafa jika dalam keadaan marfu Arab dalam keadaan mansub dan majrur maka dia ya dan nun tapi di sini kaidahnya adalah ya kawan jika ingin membuat musanna dari satu kata tunggal, maka dia tinggal diapakan? Ditambahkan apa, ya kawan? Alif, alif, alif dan nun atau atau, atau ya, ya dan ada? nun. nun. Di sini alif dan li ukhtaani. Nah. Baik. Uh, sini sekarang al-mudarris bertanya kembali tapi kepada siapa sekarang? Hamid. Hamid. Hamid. Kam orangnya -orang sama dengan cetakan lama? Kam ajalatan lid darrajati ya hamidu kam ajalatan hmm ajala sepertinya baru atau sudah lama ya ikhwan ajala baru jadi jadi yani qul insyaallah ajala nah ajala roda roda nah roda. Roda. roda kam ajalatan lihat antum lihat isim setelah kam istifhamiyah dia keadaannya adalah mansub diberikan tanda fathatain mufrad mansub Kam ajalatan. Hmm, cuba terjemahkan. Berapa, berapa roda? Berapa roda ada? Lid darrajati. Untuk nah, ya, mobil ya, Mobil itu berapa roda, Ustaz? Berapa roda lid darraja yang dimiliki? Sepeda? Ya Hamid. Sepeda. Motar, darrajah, sepeda, ya, akh. Bukan Antara semua makna, ya, Kam ajalatan liddarrajati ya Hamid berapa uh, jumlah roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid mungkin begitu terjemahnya agak lebih halus nah jawabannya berapa ya Pak sudah pasti dua ajalatani maklum -ma binadini ma bidarurah asuallu maklum ya a <laughs> soal bahasa bismillah ya. laha ajalatani laha lam di sini almilikiyah uh... almilikiyah <tuh> Laha dia memiliki h di sini kembali ke apa ya kon? Ada raja. Ada raja. lihat sebelumnya laka, lalu ada li. Sekarang laha. Laha. Huruf setelah lam itu semua adalah kata kata ganti. Abd Amir. Untuk laka k di sini artinya Anta Antah. Anta. Li ya di sini artinya ana. ana. Laha h ha, di sini artinya Hiya Hia. Ada orang pertama. Ada orang kedua dan ada orang ke ketiga, ketiga. ketiga di sini. Nah. Lihat bagaimana perubahan ihwan ketika diletakkan setelah lam. Laha ajalatan. Dia memiliki atau sepeda memiliki dua roda. Nah, ajalatani. Musanna dari kalimat ajalah. Nah. <coughs> Nastamer kita lanjutkan? Ayo, stamer. Kam aidan fis ya, Ini sa'at di hadap. Sana ya. Kam aidan fis sanati ya Zakaria? Kam aidan. Ah, antum beta sini. Kam aidan. Al aid. Apa Ma aid ya, Khan? Hari raya. Hari raya aid. Nah. Kam aidan. Berapa hari raya? Ada berapa hari raya fis sanah dalam satu dalam, dalam setahun ya Zakaria, wahai Zakaria. Apa jawaban Zakaria? Nah, san para guru Zakaria mengatakan fis sanati I dalam setahun tu ya, kawan. Asal artinya tahun. Fisana dalam setahun. I ada berapa hari raya, kawan? Ada dua hari raya. Ada, ada, ada dua hari raya. Yang pertama huma huma huma ini kembali ke Aid. Keduanya adalah yang pertama Aidul Fitri. Waidul Awwal. Waidul Awwal. Awwal. Sebelumnya dari mana kalimat Aid ya, kawan? Asalnya. Ayyami, ada yangul. Nah ada yangul. Ya. Artinya? Kembali. Hmm. kembali artinya sesuatu yang terulang dan kembali setiap tahunnya nah, nah ya terulang ulang dan e, kembali setiap tahunnya ada berapa aid yang diakui dalam Islam ya kawan dari sini kita ambil faedah faedah yang latifah yani aidan hanya ada 2 hayraya kita tidak membahas masalah ini dari sini tapi paling tidak ada sedikit e, isyarah di sini yang diakui dalam Islam dan yang merupakan aid asy syar'i yang hanya يعني جوه داخل السنه ما في اييد ثاني غير عيد الفطر وعيد الاضحى ما معنى عيد الفطر الفطر ما معنى الفطر يا اخوان الفطره الفطره الفطره لا خطا الفطر من نذكر نذكر ان شاء min afṭara yafṭurun artinya berbuka. berbuka nah ini kesalahan yang banyak terjadi di kalangan rombays ini alfitar diartikan fitar al karena karena mirip-mirip nah karena hmm. mentah-mentah dia mirip dengan fitra yeah, iya hari raya kembali ke fitra, fitra. la hadza khaṭa wa okay. ini kesalahan yang, yang banyak menyebar alfitar yakun artinya berbuka betul idzul e, artinya artinya raya berbuka, berbuka. Nah, saat kita makan wajibnya makan nām nah, haram untuk berpuasa saat itu nām nah, nah. E, alfitar yakun sekali lagi bukan al Fitrah Fitra. oh. tapi al fitrah artinya di sini? Berbuka terbuka ah, ah. santun ya Wa Eidul Adha, mana -man Adha ya kawan? Dari mana kita ambil kalimat Adha? Sembelihan kurban, kurban. Hmm. kurban. Yani Dha? Lah, Al Adha dia am, kan Adha dia ambil dari kalimat Dhuha. Waktu di mana disembelihnya hewan? Kurban-kurban. Hewan kurban yang disembelih saat itu namanya Dhuha Al Adha. Al Adha. Al Adha. Naam, Al Adha. Naam. Eidul Adha, maka dinamakan Eidul Adha. Di ambil dari Waktu di mana disembelihnya hewan kurban, hewan kurban yang sebeli saat itu namanya roba'iyatun. Nah, santun ya, kalau masya Allah. Tapi lah, kena maaf sampai sini paham? Mudah-mudahan, Efron dan akhwat Studio dapat mengikuti. Nah, Al-Mudarris sini <coughs> bertanya kembali. Jadi tugasnya Al-Mudarris semua bertanya semua ya, kalau jadi awal sampai akhir seperti tanya terus ini. Nah, Al-Mudarris bertanya kembali kepada siapa sahaja. Nasrani Zakaria sekarang Ibrahim, Masha Allah. Ya Ibrahimu, Abuka tajirun kabirun Masha Allah. Wahai Ibrahim, abuka Abuk mana abukah? Bapa. Bapa emu. di sini artinya? Amin. Amin. Ayahmu. Tajirun kabir Masha Allah. Saudagar atau pedagang yang besar, besar. besar. kahir. Hmm, nah besar, nah kaya raya, Sahih. Hmm. Kamat Jaran Endahu, masya Allah, diberikan di mukaddimah baru nanya. <laughs> Kamat Jaran Endahu berapa matjar? Mana matjar, Khan? Matjar artinya makan. Leti makan. Leti Tidak, dia lebih besar daripada toko ya. Dia, masya Allah, apa ini kalau kita, gambar oh. kita gambaran. Mini market besar tu. Ma nah, mungkin bisa di mini market, nah, di bisa di supermarket bukan <laughs> mini market. Nah, super, super. Nah, mall, <laughs> mall. Masya Allah, Allah <laughs> sekali ya. Kamat Jaran Endahu. Berapa uh, tempat usaha yang dia miliki? Ah, Kita mungkin kalimatnya. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Kamatjaran indahu. Berapa tempat usaha yang dia miliki? Jawabannya apa kata Ibrahim? Indahu matjarani kabirani. Subhanallah. Ada musana di sini. Matjarani kabirani. Dia punya berapa ya kawan? Dua tempat usaha kabirani yang? Kabirani di sini sifat dari? Ya sifat untuk jaran sifat untuk jaran antum net ya kawan sifat itu seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya asifatu atau annaatu pasti selalu mengikuti al man'ut selalu mengikuti al man'ut Man annaatu yathba'u al man'ut fi kulli halin min al ahwal fi kullin halin min al ahwal wow. baik dari segi muzakkar atau musannanya atau dari segi apa ya ikhwan waktu al-adad Al kemudian uh, muhallab ifram au uh, mufrad uh, au jenisnya naam, jenisnya dan sebagainya antum ada di sini al-man'utnya atau benda yang disifatinya adalah musanna nah. majrani maka sifatnya juga harus menyesuaikan dirinya nah. maka sifatnya juga harus musanna kabirani nah baik eh uh, dilanjutkan al-mudarris bertanya kembali Kam naafidatan fi hurfatika ya Ismailu Tadi nanya tempat usaha Sekarang nanya ke Ismail tentang apa ya khuan Jendela Kam naafidatan Berapa jendela. Berapa jendela, jendela. jendela. naafidat Berapa jendela fi hurfatika Fi Di dalam Hurfah Hurfatun Hujrah Kamar Wurfatika K disini artinya Anta. Anta Berapa jendela di kamarmu Wahai Ismail Ada berapa ya Faham Fiha nafidatani Apa kata Ismail Fiha di dalamnya ha, Di sini kembali ke Wurfatun Di dalamnya atau di dalam kamar saya Nafidatani Ada dua jendela Lagi-lagi musanna Nah Seingat sini ya ada musanna yang uh, Muzakar ada musanna yang muannas. Mu di sini munafidatan musa, uh, musanna muannas atau musanna muzakar ya ikhwan? Musanna muannas. Musanna muannas mu karena dia dari kalimat nas. Tay masih ada dua pertanyaan lagi di sini yang tersisa. Apa kata al-mudarris kepada Ali? Liman hadzanid hmm, dastaran? Liman? Dari sebelumnya kam kam kam dan kam Nanya berapa sekarang tiba-tiba berubah? Li. Menjadi? Lima Lima Milik siapa? Hadani ad-daftarani Hadani Ma mana hadani ikhwan? Ya Kedua ha Kedua nah. Isim isyarah Sebenarnya ha isim isyarah itu mamni Sebenarnya isim isyarah Bangni. Semuanya Mamni kecuali hadani dan hatani ha ha Nanti kita akan lihat ada hatani yang oh, dan sin ada di sini alhamdulillah Hadani dan hatani ikhwan ya dia Dia I'rabnya ya adalah sama seperti i'rab ya musanna. I'rabnya ya sama seperti i'rab ya musanna. Jadi bisa berubah hadani bisa berubah nanti hadaini, hmm. hatani atau hatai ni. Nah. Liman hadani adaftaran? Milik siapa uh, dua buku tulis ini? Sebab apa jawaban Ali? Huma li. <coughs> Ada pemir kata ganti di sini, huma. Huma ini kembalikan. Adaftaran. Daftaran, Ad -daftaran. Kedua buku tersebut. Sekarang-kurangnya dia mengatakan begitu. Kedua buku tersebut. Li milik. Milik siapa ya, kawan? Ali. Milik Ali. Milik saya. Nah. Satu pertanyaan lagi. Seperti ya, kawan. Sudah pada pegel semua. Mendengarkan dialognya. Ini cukup panjang ini. Tadi ya, Sampai sekarang. Kau saya katanya. InsyaAllah. Mahfumah. Mahfum. Mahfum. Terakhir. Al-Mudaris. Untuk kau sekian kalinya. Dan terakhir kalinya di sini Sepertinya begitu. Bertanya kepada Yunus. Liman hatanil mistaratani man yutarjim lana biterjemah mumtaza. Siapa pem- eh uh, dua mistar ini? Nah, li, milik siapa? Kedua besar. Oh, Nama mistar? Penggarisan penggaris. penggaris. penggaris. nah, nah, bahasa bahasa mesfermasia atau bahasa skara? Bahasa kita, masya-Allah. Antum lihat ternyata banyak sekali bahasa Indonesia itu dari bahasa Harap. Dari bahasa Arab. Serapan. Hah? Serapan. Serapan. Nah, masya-Allah ahlul Masya. Liman hatanil mistaratani milik siapa? Kedua Kedua, kedua penggaris ini Apa jawabannya? Hmm. Humani Lihat-lihat ya, Hatani Hatani itu musanna dari Istaratah Hatani Mus Musanna dari Hatani Hazani Ha? Hazani Hazani Hazani Mu'annas dari Sahih. Hazani Diman hatani Al-istaratani Jadi Isim isyara yang musanna itu ada yang untuk mu'zakar Ada yang untuk Mu'annas Mu'annas Isim isyara musanna mu'zakar dia adalah Ayah hey, ikhwan, antum lastu mana? <coughs> <coughs> Hadani. Hadani. Hadani. Isim isyarah muthanna untuk muzakkar adalah Hazani Hadani. Isim isyarah muthanna untuk muannaf adalah hatani. Ahsantum ya perubahan Dari hadhihi sahih. Dari hadhi. Naam. Nah. Apa jawabannya? Huma, huma li? Keduanya itu atau kedua pengaris itu adalah milik Aikum. milik saya. Milik saya. Nah, فبهذا ننتهي من الحوار. نستريح jangan ke mana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikutnya. القران لو انزلنا quran القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. روجا. راديو دعوة. على سنو الجماعة. للذاكرين والذاكرا. فتاوى مختار. Pertanyaan, apakah merokok itu haram atau tidak, dan apa dalilnya? Hukum merokok adalah haram, karena ia termasuk khabaith Allah dan Rasulnya telah mengharamkan khabaith Allah Subhanahu wa Taala berfirman, وَيُحِلُّ لَهُمُ الْطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخُبَآئِثِ. Ia Muhammad menghalalkan untuk mereka segala yang baik dan mengharamkan segala yang buruk. Al-Araf 157. Juga dikarenakan rokok itu membahayakan kesehatan dan membuang uang sia-sia. Dan syariat ini datang dengan membawa kewajiban untuk menjaga badan dan harta. Dan para ulama, baik dahulu maupun sekarang, memandang penjagaan terhadap harta dan badan sebagai salah satu dari lima darurat yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga kelestarian umat dan memperbaiki urusannya. Dan telah sahih dalam hadis, larangan mensiasiakan harta... Tidak ragu lagi bahwa mengeluarkan uang untuk membeli rokok adalah sia-sia Bahkan membahayakan perokok itu sendiri dan masyarakat Wabillahi taufiq Wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam Fetawa Mukhtar Pertanyaan Bolehkah bagi seorang wanita muslimah Memakai pakaian yang ketat Atau pakaian yang berwarna putih Jawab Seorang wanita muslimah tidak diperbolehkan Menampakkan diri di hadapan kaum laki-laki lain Yang bukan mahrumnya Atau berjalan di jalan raya Atau di pasar-pasar Dengan pakaian yang ketat Yang memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya Dan memalingkan mata orang yang melihatnya Karena hal itu tidak ubahnya seperti telanjang Menimbulkan fitnah serta mengundang terjadinya kejahatan yang tidak diinginkan juga tidak diperbolehkan baginya memakai pakaian berwarna putih sekiranya pakaian warna putih di negerinya merupakan pakaian khusus kaum laki-laki karena hal itu dikategorikan sebagai perbuatan menyerupai kaum laki-laki sedang nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum laki-laki wallahi taufiq sallallahu ala nabiyyina muhammadin وآله وصحبه وسلم فتاوى واختاره كumpulan fatwa para ulama ahlussunnah wal jamaah الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى الإله هو المعبود الحق فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى بن عبد بن باز رحمه الله تعالى, تعالى. وجود بعض الناس وغلق ظاهر وبواسال الشر فساد الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالحج رکن من, من أركان الإسلام لكن من نعمة الله علينا شيخ واجبا في العمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. روجا. راديو دعوة. على الصنم والجماعة. للذاكرين والذاكرا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرا. A'adda Allahu lahum wa ajran 'azima. Hamdalah wa salatu wa salam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'at. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kembali di frekuensi 756 AM dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam pelajaran bahasa Arab masih di pelajaran yang ke-18, pelajaran yang baru. Anda bisa membuka kitabnya untuk kitab yang lama di halaman 105 dan kitab yang cetakan baru di halaman 100. Terus saja kita perserahkan kepada Ustaz Hamzah untuk memulai pembacaan Fathwas. Baismillah wassalatu wassalamu ala Lazilna fi al hibar masih kita di dialog wa qara'na qabla qalil wa ntahin min asy-syarhi. Barusan saja sudah kita baca dan sudah kita jelaskan makna-maknanya. Kalauan baca dulu, rukum lah. Tinggal sekarang kita rontum sekarang ya, kawan. Untuk hmm. untuk aktif. Nah, kita baca sama-sama, ya kawan. Ayat. Nah, istimewa semua kerit. Istimewa semua kerit. Ma mana istimewa Dengar dan ulangi. Ikuti sama-sama. Dan harap juga, ya kawan dan akad studio juga, di rumah juga ikut bersama kita. Nah, ayat. Kam Ahan Laka Ya Muhammadu. كم أخن, أخن لك يا حامد لأخن واحد لأخن واحد وكم أخت لك وكم أخت لك لأختاني لأختاني كم عجلة للدراجة يا حامد كم عجلة للدراجة يا حامد لها عجلتان لها عجلتان كَمْعِيدَانِ فِي السَّنَةِ يَا زَكَرِيَّا كَمْعِيدَانِ فِي السَّنَةِ يَا زَكَرِيَّا فِي السَّنَةِ عِيدَانِ فِي السَّنَةِ عِيدَانِ هُمَا عِيدُ الْفِطْرِ هُمَا عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى وَعِيدُ الْأَضْحَى يَا إِبْرَاهِيمُ يَا إِبْرَاهِيمُ أَبُوكَ تَاجِرٌ كَبِيرٌ أَبُوكَ تَاجِرٌ كَبِيرٌ كَمَتْجَرٍ عِنْدَهُ Kem meteran yang ada? Belum citerkan nama bateri? Kem kereta? Kem kereta yang ada? Nesta mer, kita jid kan? Indeh meteran kebiran? Indeh meteran kebiran? Kem nafidatan di gurfetik ya Ismailu? Kem nafidatan di gurfetik ya Ismailu? Diha nafidatani? Diha nafidatani? لمن هادان الدفتران لمن هادان الدفتران هما, هما لي هما لي لمن هاتان المسترطان لمن هاتان المسترطان هما, هما لي هما لي طيب الآن نقسم الفصل إلى كسمين كتاب باقي استوديو اخوان سرم جايد وكلام طب الكسم الأول يكون مقام المدرس والآخر غير مدرس محمد نعم زكريا وإلى آخر الأسماء بذكرها هنا نعمطيب من يكون المدرس؟ نحن سادة أنتم المدرسون؟ ما شاء الله نعم <تصفيق> وأنتم غير مدرس نعم غير مدرس طيب لا بس ما شاء الحضرة إخواني واحد اثنان ثلاثة كم أخ لك يا محمد لي أخ واحد فَكُنْ أَخْسَنَ لَكَ لِيُؤْفَالِ كَمْ عَجَلَةً لِلدَّرَّاجَةِ يَا حَامِلُ لَهَا عَجَلَتَانِ كَمْ عِيدًا فِي السَّنَةِ يَا زَكَرِيَّا فِي السَّنَةِ عِيدَانِ هُمَا عِيدُ الْفِطْرِ وَعِيدُ الْأَضْحَى يَا إِبْرَاهِيمُ أَبُوكَ تَاجِرٌ كَبِيرٌ كَمْ مَدَارٍ عِنْدَهُ Angundahu majrani kabirani Kam nafidatan fi ghurfatika ya Isma'il fiha nafidatanani liman hadani adaftarani humani liman hatani al humani li. Huma Nah, tapi kan akhwan fi sebenarnya ketika dialog eh harakat huruf tray tidak kita baca. Alhadal mafrud. Tapi karena ini buku kita pembelajaran maka kita kita hidupkan. Nah طيب نعكس نقلب أنت تكون الآن غير مدرس وأنت المدرس يأتي دورك غير مدرس خالصة الأخ كام أخن لك يا محمد لأخن واحد وكام أخن لك لأخنان كام عجلة للدراجة يا حامل لها عجلتان كم عيد في السنة يا تكري في السنة في عيداني هما عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد ما مرضنا يا خ. في سكريا؟ في السنة؟ في الصناتي هما عيد الفطر وعيد الأضحى. أحسنتم. يا إبراهيم أبوك متجر كبير كان متجران. إنه لا يا خ. كان متجران عيد. كان متجران. إنه. إنه متجراني كبيراني. كان ناميدا في غرفتك يا اسماعيل فيها نافذتان لمن هذان الدفتران هما لي لمن هذان المسطرتان هما لي هما لي ما الله بارك الله فيكم مبارك الله فيكم أحسنتم وعليكم السلام ويانا الحمد لله بابغى اريد اثنين من الإخوة يقرأ مرة أخرى الحوار لكن نقسم الحوار يكون لكل واحد تقريبا خمس أو ستة أسطر ثم يريهي بقية الأسطر. وتترجم ويترجم أيضا ويترجم الحوار ثم بعد ذلك نبدأ نفتح المجال للمستمع. من يقرأ؟ حظيا حظا جيدا. ما شاء الله. حظا جيدا. حظا جيدا ما شاء الله. كم أخ... لي أنا مع ما نسنت؟ أنت وحدك. Takara khamsat atau siktat astur Antum baca lima sama enam baris Terus itu yang kedua sisanya Duna terjemah Nah ma'at terjemah Ma'at terjemah Ma'at terjemah Ma'at terjemah Nuri dua terjemah mutazah Sahar insya Allah Antum ahil kalilan ya La la usirik fil kiram Jangan buru-buru antum Kam akhan laka ya Muhammadu Berapa saudara lelaki yang kamu miliki wahai Muhammad Masya Allah Arif Li akhun wahidun saya mempunyai satu saudara laki-laki Masya Allah nah. Wakam uhtan laka ya Wa Wakam uhtan laka Berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Nah Li uhtani Saya memiliki dua saudara perempuan Masya Allah Terus seterus Kam ajalatan lidarrajati ya Hamidu? Untuk sepeda memiliki berapa roda wahai Hamid, antu atu terjemahan secara perlahan Biar lebih jelas, nah. Kam ajalatan? Berapa roda untuk sepeda wahai Hamid? Naam. Laha ajalatan. Dia memiliki dua roda. Naam. Hasan. Kam 'idan fi as-sanati ya Zakaria? Uh, berapa hari raya dalam setahun wahai Zakaria? Naam. Fi as-sanati 'idani. Dalam setahun ada dua hari raya. هما عيد الفطر وعيد الأضحى يأتو إيد الفطر لن إيد الأضحى طيب شكرا يكفي جزاك الله ما شاء الله وردنا طيب من يقرأ بقية الأسطور؟ هجاني بيس رب هنا فضل إخوة أسطور أمن يقرأ؟ أنا بسم الله فضل إخوة <تصفيق> نعم لا لا تتردد يا إبراهيم أبوك تاجر كبير نعم كم كمتجر عنده Kailan. Kailan. Ya Ibrahim Wahai Ibrahim Bapakmu adalah saudagar yang besar Masya Allah Berapa mall yang dia memiliki nah. Atau berapa tempat usaha yang dia miliki nah. Berapa tempat nah. usaha yang dia miliki nah. Indahu Matjarani Kabirani Dia memiliki Dua tempat usaha yang besar Masya Allah Kamnafizatan Fikur Fatiqah Ismailu, berapa jendela yang berada di kamarmu ya Ismail? Wah Ismail? Nah, fihah nafidatani, di dalamnya terdapat dua jendela. Asan, liman hazaan iddftaroni? Nah, statement. Punya siapa buku tulis ini? Hazaan Kedua buku tulis ini? Nah. Huma Li, keduanya punya aku. Liman nah. <tuh>. Lima Nhatanil Mestoratan, punya siapa? Kedua penggaris ini, Huma Li. Nah, San. Keduanya milikku. Ah, santai, barakallah fikum Santai, hamzilla. Nabi Al-Majallel Mustame. mustami kasih lagi. Nih, subhanahu wa taala kita akan berikan kesempatan untuk anda di <gonsUSE> line telefon 021. <tuh>. 8236543. Silakan anda bisa berinteraksi langsung untuk mengikuti pelajaran bahasa Arab ini. Sekarang kita angkat telefonnya pertama. Assalamualaikum. Eh, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Ya dengan siapa bapak di mana? Halo. Ya silakan dengan siapa di mana? Dengan Pak Budi di Tambun. Ayah, ayah silakan. Nasyalla, Pak Budi keifaharuk, Pak Budi. Alhamdulillah. Hoi, Masya Allah. Sedangkan dibaca Pak Budi. Terfadar. Pak Budi Pak Budi ikut dari awal Pak. Pembelajaran kita dari bahasa ini Dari awal buku maksud saya. Pelajaran ke-10. Ke-10 Masya, Allah. Masya Allah. Tapi bagaimana Pak Budi. S sampai saat ini ada kesulitan yang dihadapi Pak Budi. Ya kadang-kadang ada. Yudhi, mm -mm. Kosa kata, kata yang saya kurang ingin. Ah sahih. Karena Pak Budi mudah dibajar 10. Ya. Sudah lama. Nah, Tidak apa-apa insya Allah. Sedangkan, Pak Budi. Ikhara al-hiwad. Dibaca dia lagi. Ya. Kam'akon laka ya Muhammadu. Berapa saudara laki-laki yang kamu miliki, Wahai Muhammad? Enam. Li akun Wahidun. Aku memiliki satu saudara laki-laki. Mantas. Wakam Uhtan laka dan berapa saudara perempuan yang kamu miliki? Enam. Li Uhtami yang aku aku memiliki aku memiliki dua saudara perempuan. Ah, santai. Kam ajalatan lid darroja, lid darroja di Yahamidu. Sekali lagi Pak Budi. Kam ajalatan. Kam ajalatan lid darroja di Yahamidu. Umum taz. Berapa roda yang dimiliki sepeda wahai Hamid? Nah. Laha ajalatani. Dia memiliki dua roda. Umum Taz. Kam aidan fissanati fissana Yah Zekariya. Berapa hari raya di dalam satu tahun wahai Zakaria? 6 nah, untas. Fi sanati 'idani huma 'idul fitri wa adha. Di dalam satu tahun ada dua hari raya. Dia Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, syukran Pak Budi. Eh, uh, mana na Idul Fitri? Mana na Al Fitr? Oh, uh, Idul Fitri yaitu hari raya berbuka, Ustaz. Nah, al Fitr artinya berbuka. Anak ya Adha? Kalau Idul Adha, Hari Raya penyembelihan Kurban Masya Allah Ada sedikit pertanyaan Ustaz? Naa, teman Ini kurang paham, ini masalah Ainda dengan Li itu Itu La dengan La dengan lam. itu gimana, Ustaz nah, Apa maksudnya Pak, Di mana maksudnya? Ya, perbedaannya Oh. Nah, untuk nah. pemilikan, cuman bedanya nah. kita gimana? Ya? Nah, biasanya untuk Lam, Li itu Atau Laka, atau Lahulaha Itu biasanya untuk Al-Akil Untuk Al-Akil, al biasanya Ya eh uh, adapun endah Biasanya dipergunakan untuk ghair alakhir. Biasanya dipergunakan untuk ghair alakhir ini yang yang biasanya membedakan antara lam dengan endah. Walaupun kadang lam dalam Al-Qur'an kadang disebutkan waliyana ajatun. Na na aja binata. Tapi kenapa pakai li Berarti ini menunjukkan bisa jadi Kanimat lam bisa digunakan untuk ghair akhir tapi untuk binata. Nah, paham Pak Budi? Jadi kalau la untuk ghairu akil, apabila akil adapun la untuk akil, indah terus indah ghairu akil. Sahih. Nah. Naamat syukur. Afwan, izinkan saya lahir Bapak. Asalamualaikum warahmatullahi baik Pak Budi di Tambun baik. Untuk selanjutnya bagi Anda yang ingin mengikuti kembali pada peninggalan ujian Anda bisa menghubungi di telepon 021 823 6543 kita akan berikan kesempatan untuk telepon yang kedua. Pelajaran yang ke-18 untuk Cetakannya lama di halaman 105 dan cetakan yang terbaru di halaman 100. Kita angkat telefon yang kedua. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. dengan siapa umum di mana? Dengan umum Ismail di Candet. Nah, Masya Allah. Umum Ismail, kaya hal ini? Alhamdulillah di Khoir. Masya Allah. Tafadhal, Tafadhali umum Ismail, ikhra'i. Anak, tapi apa anak-anak cetakan nama ya Ustaz? Cetakan lama. Maafi masjidlah, Insya Allah. Kalau ada perbedaan, kita segera beritahu. Nah. Ya, Ibrahimu. Abuka tajirotun eh Tajirun kabirun Nah Kam Saya rotan indahu Indahu Indahu Nah Wahai Ibrahim Bapakmu pedagang besar Nah uh, Ada berapa mobil yang dimilikinya Nah Indahu saya Kabir kabirun eh Kabi rotani. Nah, sekali lagi umu. Indahu sayyaratani. Indahu sayyaratani. Kabi rotani. Ka rotani. Wasayyaratani. Soghi rotani. Masya Allah. Agak jauh sekali perbedaannya. Banyak sekali perbedaan di sini. Nah, sedangkan diterjemahkan umu. Milik. Milik. Dia memiliki. Dia memiliki. Mo, dua mobil yang besar nah. dan dua mobil yang kecil Mantaz Teruskan Istamiri Kam nafazatan Maafkan Ummu Ismail, tolong sekali lagi Kam Kam nafazatan Nafizatan fi... Oh ya nah. Kan nafizatan fil ghurfatika ya Ismailu Fi ghurfatika Sekali lagi Ummu Fi ghurfatika Fi ghurfatika Fatika ya Ismail nah. Ada berapa jendela di dalam kamarmu wahai Ismail? Ntah. Nah. Fiha nafizatani. Di dalamnya ada dua jendela. Nah. Lima haza ni. Lima haza ni Milik nah. siapa kedua buku? Kedua buku tulis Ini ya pak Nah sahih Kedua buku tulis ini nah. Milik siapa kedua buku tulis ini Nah sahih Umali Keduanya milik saya enam ah, Terakhir In, Liman Hatani Liman Hatani Lemistoro Tani Nah Milik siapa Hatani Oh iya Tadi lupa apa ya eh uh, Sama seperti Hatani umum Hatani ini e, isim ishar untuk dua, untuk dua benda. Oh ya, nah. milik siapa? Mis, kedua mistar ini umpamanya Keduanya milik saya. Ah, santai. Usmo Ismail, eh uh, sepertinya Ismail dari segi penerjemahan tidak masalah. Eh uh, sepertinya Ismail harus banyak berlatih membaca. Ya Allah, afanul mau Bisa bertanya Sebentar, saya dulu sebentar Oh ya Mbak Ismail perbanyak baca Al-Quran Mbak Ismail perbanyak baca Al-Quran Sehingga nanti lidahnya akan tidak akan akan lancar Mudah-mudahan nanti berpengaruh ke Bacaan bahasa Arabnya agak lebih lancar Insyaallah Allah Dan, tempat olah Mbak Ismail Ya Mau nanya artinya Mansuf itu apa ya? Mansuf Sama itu sama yang Yang waktu itu yang kan Saya lagi mau Apa mau rojuah yang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 keadaan di mana satu kata benda harus diberikan tanda harokat fathah, fathah jika dia tunggal pada huruf terakhir. Nah, pada huruf terakhirnya sahih. Misalnya apa teh misalnya? Masjur. Kam akan. Kam akan. Kam akan. di sini mansub. Apa mansub? Dia tambis untuk kalimat kam. Nah, ada pun pertanyaan kedua mengenai masalah ah eh, bahrun Bahor mana Bahor nih, Khan? Kita serahkan ke Khan di sini. Laud subhanallah. Antum masyaallah, barakallahu fikum. Nah. Hai. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin berinteraksi secara langsung di 021 823 6543. Terkirakan pemuka yang ketiga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Om di mana? Umu Iksan di Kranggan. Hai.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 Kamu memiliki saudara perempuan? Namp. Li, oh saya memiliki dua saudara perempuan. Montaz. Kam ajaletan lid darwa jati Yahamidu? Namp. Berapakah roda yang dimiliki sepeda Wahai Hamid? Montaz. Laha ajaletan nih, uh, sepeda memiliki dua roda. Namp. Kam Oi dan Fisana tia ya Zakaria, berapakah? Uh, Hari raya dalam setahun wahai zadariah. Naam. Fi sanati 'idani, huma 'idul fitri wa 'idul adha. Dalam setahun ada dua hari raya, keduanya Aidul Fitri dan Aidul Adha. Terjemahkan om um, Aidul Fitri artinya? Hari raya. Hari raya berbuka. Nah, Adha? Hari raya penyembelihan kurban. Masyaallah. Barakallahu fikum. Syukran om um Ihsan. fikum. Syukran jasa kemenafaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu telepon kembali kita Untuk ikhwan, ya. Saya berhubung kembali kita terima bagi Anda yang ingin mengikuti di 8236543 untuk ikhwan dan untuk pendengar akhwat di penying sementara. Baik, kita angkat telepon yang selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Abu Halida di Kase. Abu Eh? Alhamdulillah, bukhair, al-afiyah. Ya, yeah. Masya nah, nah, Allah. Anam, mahasamnya itu kalamak. Anta Abu man? Eh? Anta Abu man? Ismu ke mana? Lala. Abu man? Abu, abu Hamidah. Abu Hamida. Abu Hamida, Masya Allah. Tadol ya Abu Hamida. Afwan dikitirkan sedikit suara radionya. Maaf. Ma ya, tayo. Masya Allah. Harus ya Abu Hamidah. <laughs> Anam, maafi kitab itu. Anam, maafi kitab. Tadi. Uh, Anam, maafi kitab. Maaf? Katabta Katabta Masa naik tahu Min kabel mm. Taib Ikhara idan Ikhara maa katabta Ma'am Al-Mudari Nam. Nah. E nah. Kam akun laka Wa Muhammad Taib Berapa Saudara Latimu Ya Muhammad Taib Labas Nam. Li akun Ya khidun Kawan Dumi Satu Saudara lelaki. Masya Allah Wakan Tuktan Laka Kan berapa Saudara Terambang Nam. Li ukman, kau yang kau li dia saudara Dua saudara? Eh, dua saudara perempuan. Asal. Nampak. Kam aja, kam aja latin. kam aja latin. Latin, latin. Di perlu jadi hand. Nah. ya Abu Hamidah. Kam aja latin di perlu jadi Sahih. Ada berapa? روضة دام سيدا يا محمد نعم يا صحيح حامد نعم لا أيقلك يا م ما شاء الله بعدها بروضة ما شاء الله نعم كم عيدا كم في السنة مرضنا خيار أبا ح أبا حامد؟ مرضنا كم عيدا؟ كم عيدا في السنة يا زبانية؟ نعم أتذكر حرية ربنا في تطمين يا زبانية ما شاء الله نعم <تصفيق> السنة عيدان dalam setiap tahun ada dua hari raya masyaallah kulai aidul fitri wa adha masyaallah naam aidul adha aidul fitri dan aidul adha masyaallah barakallahu fikum ya abu hamida masyaallah ka ka anta ta'allamta al-arabia min qabl yani shabah aina ta'allamta al-arabia min qabl fa inta kalami balalah wala sir la ma fi bish hala bas hayya barakallahu fik shukran khair Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Hamidah, Kita berikan satu peneleponi kembali silakan untuk mengakhiri kajian atau pembacaan dars yang uh, pertama ini ya. 18 di 8236543 silakan bagi para pendengar roja. Yang ingin bertanya juga Anda bisa meninggalkan pesan singkat di 70736543 di 70736543. Pelajaran yang ke-18 untuk yang cetakan lama di halaman 105 Untuk yang cetakan baru di halaman 100 Kita angkat telepon selanjutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tidak, Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Komar di Pasar Apu Pak. Pak Komar, kekuali haluk? Alhamdulillah, ya. saya resahat nah, Sepertinya sudah bukan bukan sekali ini Pak Komar Tentang telepon kita Pak Iya lama saya... eh, Sudah lama, saya ingat sudah ya, lama ingat. Pak. Nah, Pak Komar tahu batas akhir kita Pak? Yang barusan ya. kita baca tadi Nah, Di, kita kita material sudah. Eh jangan diraba, sudah dua orang yang dari awal tadi. Eh, kita masuk ke ini, perkataan al-mudarris kepada Ibrahim. Pertanyaan mudarris kepada Ibrahim. Ya oh, Ibrahimu, dari kalimat itu, Pak. Ya, San. Nah, tobatul Pak Komar. Ya Ibrahim, abuka tajirun kabirun. Nah. Kamat jarun indahu. Nah, terjemahkan, terjem. Indahu majrani kabirun. Terjemahkan dulu, Pak Komar. Wahyibrain, Wah, bapa engkau adalah pedagang yang besar. Nama berapa jumlah mall yang dia miliki? Nama eh, kita lebih tepatnya mungkin tempat usaha, Mat Jaran tempat usaha. Nama oh, yes. berapa In... tempat usaha yang kamu yang dia miliki sekali lagi Pak Komat? Komat Jaran Indahu. Nama berapa jumlah tempat usaha yang dia miliki? Nama Indahu Majarani Kabirani. Uh, dia memiliki dua tempat pusat yang besar. Maashab. Baik. Isteri? Kamnafizatan fi Gurufatika guruf Ya Ismail. Nah. Berapa jumlah jendela yang di kamar Ismail? Di kamarmu, Wahai Ismail? Di, di kamarmu, Ismail? Nah. Fiah nafizatani ah, di dalamnya ada dua dua apa pak dua jendela apa dua pintu dua jendela nah nah teruskan pak komar liman hazani liman eh, liman hazanil sekali lagi pak komar liman hazanil daftarani nah, nah mentera berapa jumlah bu buku Nah sebentar Pak Komar tadi kalau kam berapa sekarang liman berubah Ayam, lagi Pak. Nah, nah sebentar bawa-bawa sebelum jam Pak Komar ini. Nah, nah sebentar Pak Komar liman hazan lit liman hazan lit daftarani. ni uh, milik siapa uh, dua buku ini. Namp dua buku tulis ini. Namp Umali dia milik saya. Nah. Terakhir Pak Komar liman hazanil liman hazanil mis barang istaratani. Naam. Ah, uh, milik siapa dua penggaris ini? Naam. Milik kami, milik saya. Masya Allah, Syukran Pak Komar. Jazakumullah khairan. Apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan ya, khan, ke tamarinuh. Kita masuk ke tamarinuh, latihan-latihan. Mohon dulu kita baca ya, Khan. Kita masih ada waktu sekitar kurang lebih 10 daqiqah, takriban ya, 10 menit lagi insyaallah. Masih ada waktu untuk menye... Menye... membaca beberapa latihan-latihan. Nabda min attamrin al-awwal. Kita mulai dari latihan yang pertama. Attamrin al-awwal. Ajib. Anil as'ilatil atiyah. Musta'milan Al-muthanna. Ajib. Mana ajib? Jawablah. Jawablah. Anil as'ilat. Dari soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan. Al-atiyah. Berikut, Berikut, Berikut. musta'amilan dengan hmm. menggunakan hmm. al-musanna Bukan to'amil musanna si. Menggunakan kata benda musanna Kata benda untuk dua, uh, untuk jumlah dua Faham, Tom? Hmm. Sudah kita jelaskan tadi mufrad kata tunggal, al-musanna kata yang menunjukkan dua Lalu dua ke atas, apa dari setelahnya? Al-jama' Al-jama' nah. Baik, antum paham apa yang diminta di sini? Alhamdulillah, subhanallah. Syukran. Nabda, masyaallah. Arab logat. 1. Kam qalaman 'indaka? Li qalamani. Li qalamani. Atau indi 'indi qalamani. Sahih. Indi qalamani. Ahsan. Ha dah nah. Ini dia maksudnya nah. Paham Nah, fadlahi khay, sana. 2. 2. Kam kitaban Indi kitabani Indi kitabani Masya Allah Muntaz Nah Salatah Setengah Kam saburatan fi faslikum Maradana ya khair Ikhra Kam saburatan Kam saburatan fi faslikum Nah Na. Nama rasa bura Saya <coughs> akan tulis Saya tulis Nah Berarti apa yang dibuat musanna di sini? Anu, apa tulisnya? Tabaturis ya saburat saburaton dibuat jadi musanna. Saburatan. Naam. Bagaimana jawaban lengkapnya? Fi faslina fi faslina saburatan. Sahih. Fi faslina saburatan. Nah, 3 eh afwan 4. 4. Kam riyalun 'indaka al'ana ya Laila? Masyaallah. Riyal, kam? Tadi pun nama riyal ya, Kak? Riyal. Um Omrah oh. Saudi ya, Omrah Saudi, Saudi. Nah, endilan riyalan. Endilan riyalan nih, Sahih Musanna. Endilan riyalan nih. An... Sekarang saya punya dua riyal. Nah, pot di akhir. Hamza. Kam ah, kam ah tan Ali. Kam ah tan, kasih boma. Kam ah Kam ah Lakaya Ali. Nah, le Li ahun wahidun. Li. Jawabnya dengan musanna. Jangan jangan jawab dengan jawapan sendiri. Nah, jawabannya dengan musanna. Li. Bagaimana jawabannya? Li. Musanna. Musanna. Nah, li. Musanna. Jadi, Ikhwan mufrohatnya dibuat menjadi musanna. Nah, yang tanya di sini berapa? Ini, ukh kan? Iya. Maksudnya ukh tun yang dibuat jadi musannanya li. Musanna. Nah, santai Nah, sudah. Kemaman laki ya amine? Nah. Mana? Mmana? Am? Ya, kawan? Am? Taman. Taman. Taman. Taman dari. Aku. Aku. Aku. Karena paman, paman Ayah. dari piak. Am ini dari piak sabar. Ayah Ayah, Ayah. Ayah. Am ini paman dari piak. Ayat. Ayat. Aku. Kemaman laki ya amine? Li ammani. Li? Ammani. Cepih. Nah. Sabah. Allah ya sen. Sabah. sabah. sabah. Kam sadiqan laka ya Muhammadu Li sadiqani Li sadiqani Saya akan lihat MashaAllah Sadiq, Musannanya Sadiqani 8 Fala Ridwan 8 Kam taliban jadida Fi faslikum Fi faslina Talibani jadidani Maradana akhara ya Ah Ridwan Fi faslina Talibani, Talibani, Talibani jadi dan jadi ya, Tisah, membas. Tisah. Kam masjidan fi kau Ya kaya jakaria, fi kau Masjidani fi kau Masjidani masjidan ini, sahih. Nah, asharah, asharah. Kam pendukan fi hadis sharah, fi hadia wahada, fi hada, fi hada sahih. Fihadah syari'i Syari'i Nah, kam fundukan Sekali lagi Kam fundukan Fihadah syari'i Syari'i Nah Jawabannya Fihadah ni Hah? Yang ditanya apa yang ditanya di disini, Ekwan? Jumlah apa ini? Funduk Jumlah funduk Apa mana funduk? Hotel Hotel Berarti ini, ini masih mufraat, masih tunggal Ini yang dibuat musamna Bagaimana kita jadi musamna? Ditambah alif dan nun Fihadah syari'i di jalan ini fiha ash-shari' funduqani. Nah, tep. sepertinya ya khawani masih belum ini ya khawani masih musnah ini masih kan muskil bagi kita. Kita ulang sedikit dah, sempat, Nah, kita mulai dari kalimat kalamon. Kalamon ini menunjukkan tunggal satu. Kalamon, ayah khawat, kalamon, kalamon. Ketika kita akan membentuk kalamon ini menjadi bentuk dua, jumlahnya dua. Kita tambah alif dan Non. non. Jengah. Bagaimana bentuk, bagaimana perubahannya? Kolamani. Mudah, simple saya sebenarnya. Kolamani. Terus besarnya apa? Kita bun, kita tunggal, ya kan? Alas kedalik. Benar. Kita buat musanna Bagaimana? Kita bun. Kita saja. Alef dan nun. Begitu pula saburatan. Takmarbute nya jangan hilang. Saburatan. Bagaimana musannanya Seburatani Buratani Riyalun Riyalani Riyalani, Riyalani. Ukhtun Ukhtani Ammun Ammani Sadiqun Sadiqani Talibun Talibani Masjidun Masjidani Fundukun Fundukani Apa kita tambahkan ya kawan? Alifunun Terakhir, Akhun Akhwani, Akhwani. Akhwani. Karena musanna Kita lihat di sini ada, ada, ada dalam kurung Al-akhu Musannatu lala. Akhwani Bersama musan, musannatu Musannahu Musannahu Kita nah. nah. perbaiki di Serewan Bercitakan nama musannahu atau musannatu juga Musannahu Musannahu bukan tamarbot, tapi ha Musannahu Bentuk musannya adalah akhwan. akhwanu, akhwan. Jadi bukan akhwanu, akhwani bukan. Tapi akhwan, akhwani. Tapi. Daisa ikhwan. Daisa ikhwan. Nah, tayyab uh, al waktu telahlah intah. Selesai sepertinya maksudnya. Soal. Nah. Soal. So. Tapi kalau tayyab laras. Tapi ya ta'ala fi fi bima laras. No. Nah, no, nah. No. Tapi kita angkat beberapa uh, pertanyaan dari pesan singkat, tayyab. Ya, saya mohon diulangi, uh, diulangi kembali penjelasan Hawani dan Hatani yang tadi JazakAllah khair Baik Ism isyara ya, khuani, Yang sudah kita ketahui sebelumnya Sudah kita pelajari ada berapa? Yang pertama ada ism isyara untuk mufrad Muzakkar Iaitu no? Hada. Hada Lalu ada untuk mufrad mu'annas yaitu Hazihi Kedua-duanya ini untuk benda yang Dekat apa yang jauh? Dekat Dekat, dekat. Kemudian juga sudah kita pelajari kata tunjuk untuk yang jauh. Zalika dengan tilka. tilka. Zalika untuk muzakar. Tilka untuk mu anna. Mu anna. Ah ya ikhwan. Di sini ternyata kalimat uh, haza. Uh, dia ternyata memiliki bentuk musannanya Dia memiliki kata tunjuk untuk musanah. Untuk dua. Untuk kata benda yang jumlahnya dua. dua. Yaitu di sini haza musannanya adalah hadani hadza musannanya hadzani hadza untuk mufrad hadzani untuk dua musanna untuk dua hadhihi untuk mufrad ya kan tapi bedanya dengan hadza ala hadhi apa tadi muannas muannas ahsant ha, Hadhi musannanya adalah hatani ha nam hadza dan hatani pada hukum asalnya isim isyarah mabni hukum asalnya isim isyarah mabni apa tadi mabni tidak iya, iya, iya. tidak berubah hur harakat huruf terakhirnya tidak berubah tapi di sini untuk hadai dan hatani dia mu'rab maka ketika dia i'rab dia i'rab musanna dan wala, wala, atau biar paham sekarang tapi insyaallah Ramadan mudah uh, bisa bermanfaat untuk yang kedepan depan insyaallah wallahualam ya khafis خلاص yakfi baik ada kita telah menyelesaikan ad-dars ats-tsamin asyar dan sudah kita selesaikan at-tamrin al awwal Insyaallah pertemuan akhiratan kita mudah-mudahan dapat menyelesaikan semua latihan-latihan yang tersisa dan masyallah sebentar lagi kita selesai buku ini ya ah, Isan. Nah dan mudah-mudahan ada ada semacam evaluasi yang besar evaluasi yang evaluasi akhir kita katakan begitu evaluasi akhir untuk melihat seberapa jauh uh, keefektifitan keefektiftasan pembelajaran kita mudah-mudahan dengan, dengan adanya evaluasi ini kita bisa melihat bagaimana sejauh mana pelajaran bahasa Arab yang telah kita kuasai ini, ini penting sekali nah, sekian dari anda lebih kurangnya mohon maaf inshallah ilaha ila anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh